Eldorado, gyerek vagyok. Átlépem a lakás küszöbbét, és az udvaron találom magam. Erős napfény támad fentről. Felismerek mindent a sugárzásban. Tíz ajtó, tíz ablak, tíz szobakonyás lakás az udvar két oldalán. A végében a közös WC barna ajtaja. Szemközt vele a nehéz kapu. Egyik szárnya kitárva. Kint egy hatalmas piac lármázik. Itt nevelkedtem eddig. Most mégis szokatlan minden. A torkomban van valami. Köhögted. Rángat, lögdösve kergeti a levegőt belőlem, és nem engedi, hogy visszavegyem. Nem enged semmi mást, csak rémületes hangokat, amik visszaverődnek az udvarunk fölé emelkedő szomszédos bérkaszárnya függő folyosóiról. Majd elenged. Csönd lesz, és én lélegzem. Senki sem jött elő az ajtók mögül a zajos köhögésre. Talán minden lakó a piacon van. Odaindultam én is. Kimegyek a házból. Útközben a torkomban érzem, hogy beteg vagyok. A piacon szombati tömeg. Vásárolnak és eladnak. Megállok a kavargó felnőttek között. Lócitromokon verebek ugrálnak a hőségben. A szünet nélküli lármában és büdösségben az eldobált dinnye daraboknak, amikkel legyeket látok futkosni és megtorpanni hirtelen. Valameddig állok a piacon. Aztán visszafordulok. A nagy nagyszüleim standjához akarok eljutni, de nem sikerült. A lakásunkig talán még elmehetek. Már torzít a látásom. Nem élvezem. Csak félelem nélkül veszem tudomásul. Egy ismerős macska vezet vissza a házba. Látom, amint besétál a kapun, és bentről nyugodtan Némán hátra tekint. Állatszemmel nézünk össze. Most alig tudok magamról. Megint fuldokolni kell. Ez nem olyan durva, mint az előbbi roham, rövidebb, csak emlékeztetni akarhat magára az a valaki, aki ezt csinálja velem. Még azt is megengedi, hogy közben a kapuig lépkedjek. De amikor ismét levegőt kapok, mindent kicserélve találok, ami volt. Mintha álomban haladnék az udvarunkon. Vagy emlékek közt. Példátlan játék folyik velem. Egy óriás kezébe kerültem. Délután van. Most veszem észre a bajt, pedig reggel óta nem csinálhatom azt, amit akarok. Napközben olykor elszédültem. Máskor kinyújtott kezem nem érte el azt, amit megkívántam fogni. Nem tudtam akkor, hogy ezek előjelek, és már nem én játszom, és időközben ismeretlen szabályok lettek. Egyszer csak bent találtam magamat az udvaron valahol. A földszintes ház kapuja visszanyel, távolodik a ricsaj, a piac. Ütemes sziszegés van a fülemben egy ideje. halk mozdony. Megint meg kell állnom. Hallgatom a távoli mozdonyt, és egy képet kezdek látni hirtelen. Saruképület, alacsony, sárga fényes épület. Földig húzott hullámos vasredőny. Ablakok nincsenek a finom, lassú zakatolásban. Nyugodt, közönös kép. A betegségem akarja, hogy ezt lássam, gondolom. Közben pedig a házunk hosszú udvarán állok. Bármelyik ajtón be itt. A környék leggazdagabb, nagy házaspárjának az unokája vagyok. Ráadásul kedves gyerek, akitől vidámak lesznek a felnőttek. Őlükbe, karjukba kapják. Talán most is hívnak az egyik ablakból ujjongva és becézve, de nem hallom. A fülemet betölti az akatolás. Lenézek a lábamra. Magasszárú cipőimet fordítva vettem fel ma reggel, mint az egymásnak hátat fordító kiflik. Szét akarnak szaladni a térdem alatti mélységben. Elindulok a cipőkkel. Már nagyon nehéz a visszaút az ajtóig. Halkan hörögnöm kell, hallanom a mozdonyt, és látni azt a belső képet a hullámos redőnyel a saroképületen. Sok. Buha macskák üldögélnek a lábam közelében. Az egyik az oldalán fekve emeli fel kerek fejét, rám tekint. Nem is én kerülöm meg őket, hanem az udvar mozgó lassú kövezete szállítja ívben a háta mögé a lusta csoportot. Az ajtunk nyitva áll, fel kell lépnem a részcsíkos küszöbre, közben az egyik fordított cipő sarokvasa beakad. Kapkodva, tépő zajjal szabadulok. kövő megyek a szobába. Sötéten áll a vaskája az amúgy is homályos üregben, amíg megtalálom az utat mellette, aztán a szoba szőnyegekkel borított fapadlójára érkezem. Nyitva az ablak az udvar felé, előtte fehér függöny leng befelé dagadva. Rögtön le kell ülnöm az ágyra, ami az ajtó mellett van. Ezen a díványon szokott aludni Anna-Maria nővérem. Nagy nehezen felnézek, közben hallom a mozdonyt. A nővérem is itt van a szobában. A nagy tükör előtt áll háttal nekem. A tükör olyan mére szívta be a szobát, hogy én is benne vagyok hátul, amint a diványon ülök. Anna Mari rám néz a tükörből, azután oldalra hajlik belőle. Nyitott bőröntből ruhákat emelget ki, sorra a testéhez szorítja mindegyiket, így változtatja a tükörképét. Abban a bőrönben van az összes holmia. A nővérem egy embert vár, aki megbeszélt időpontban mindjárt jön és elviszi magához őt. A másik nagyapánk ez az ember. Apátoknak az apja vagyok, emlékeztetett minket, amikor a megbeszélés volt. A vízivárosban lakom, mondotta. El is neveztük vízivárosi nagypapának Anna Marival, hogy megkülönböztessük a másiktól, nagyapánktól. Nagyapánk ellenségesen nyugodott bele, hogy Anna-Marit elviszik tőlünk. De hát a nővérem hétfőn kezdi az első osztályt, és a vízivárosi nagypapo elmagyarázta a megbeszélésen, hogy neki több ideje lesz tanulni vele. Nagyapánk bólintott erre, aztán maga elé nézett. Nagyanyánk hallgatott. Ma reggel nagyanyánk csomagolta bőrönbe mindazt, ami anna Marié. Aztán a férje után ment a piacra dolgozni. Látni se akarta, hogyan megy el a nővérem, ezért vagyunk most ketten a lakásban és ezentúl úgy lesz, hogy az egyik szombaton Anna-Mari jön ide látogatóba, a másik szombaton én mehetek el hozzá játszani a vízivárosba. Ez volt a megállapodás. Nővérem izgatott a költözéstől. Megint rám néz a tükörből, testéhez szorítva egy piros ruha. Én a hangomat hallom, de olyan távolról, mint az andalító zakatolást. Egy mozdony van a fülemben, Anna-Mari. Anna Marit nem ez érdekli sajnos. Közeledik hozzám a ruháival, engedem, hogy felállítson a díványról. Mindenki játékszere vagyok. A nővérem hozzám szorítja az egyik lányruhát, ruhát, karnyújtásnyiról nézeget, közben dúdol, babázik velem. Másik ruhát illesz hozzám, Belül még látom olykor a saroképület képét, kívül a szobát, nagyszüleink egymáshoz illesztett hatalmas ágyait a tükör és a szekrények között. Nem félek, nem is köhögök most. Az érzéseket is valaki adogatja ide nekem, és ő most azt akarja, hogy zsonguljak, forró legyen az arcom. A nővérem a tükörhöz vezet, szoknyát ad rám. Lányt csinál belőlem, és mögém áll dudorászva megnézni. Dicsér, milyen gyönyörű lány vagyok! Vízivárosi nagypapájék örülnek majd nekem, mintha én költöznék, nem ő. Szépséges kisunokám van, mondja, mintha ő volna a nagyapa, nem az, aki útban van idefelé. Arcom vörös a tükörben. Szemem nagy és fényesen kék. Aztán... A fejemben egy keményen érezhető rándulással távolodni kezdek mindentől, amit eddig láttam. Köhögök. Kinézni próbálok az önkívületemből. Olykor sikerül. Támolyogva hagyom, hogy levegyék rólam a szoknyát. Anna-Mari pedig azt hiszi, hogy neki engedelmeskedem. Goromba félreértésében bábúnak néz, minél távolabbra szakadok tőle, annál élénkebben rángat és lögdös. Szólnék hozzá, de csak kínosan köhögök. Erre ő is köhög, utánoz. Elvisz a tükörtől, ugrál a szobában, tárgyakat szed össze. Aztán a kezembe ad, a fejemre tesz valamit. Hátralépve megnéz és mondja, hogy szerinte mi lett belőlem ezáltal. Máskor is játszott velem így, leültetett már sokszor, homokból ebédet adott játéklábasokban nekem, sorba állított székeket nevezett ki iskolapadnak, engem pedig egy egész osztálynak ültetett oda, hogy tanítónőként járkálhasson előttem, parancsolgatva és számunk kérve. Azt hiszi, hogy a játékaiba kerültem most is. Sietősen boltost játszik velem. Orvossá, sofőrré, levágott csirkévé változtat gyorsan, hiszen bármelyik percben jöhetnek érte, és talán több ilyen alkalma nem lesz. Végül már ott tart, hogy minden dolog szolgálhat minden más dolog helyettesítőjéül. Csak rá kell mondani. Templomnak nevez, ovodának, leültet, felállít, tehetetlenségemet élvezve elfektet a padlón. Közben ő is átváltozik olykor, de siettében nem öltözik át. Tárgyakkal se látja el magát, csak elnevezi. Rendőr lesz, vásárló, óvónő. Egyszer csak a szememre szorítja a tenyerét. Vak vagy! Visszahúzza a kezét, latolgatva néz, hogy alóla most mi is bukkant elő. Aztán kitalálja. Te vagy a szem! A számot takarja el. Te vagy a néma! Anna-Mari! Mondom neki a tenyere mögül. Nagyon beteg vagyok. Nem hallak, nevezi el magát is a nővérem. Néma vagy? Beteg vagyok. Néma vagy? Ott hagyom, és még képes vagyok eljutni a tükörig tőle. Csak néha látom meg magam, amint rohamokban, lila arccal fuldoklom. Anna Mari azt gondolja, hogy akkor jó, játszom csak az éjátékomat a tükörben egy káprázatnyira láthatóan felkapja a pöttyös labdánkat, és az udvarra szalad. A fuldoklás rövid szüneteiben belátok a tükörbe. Ilyenkor az arcom színe változásán tudom követni, hogyan lesz tömény a torkom útját elvágó halál. Torok van. A diftéria járvány most Budapesten. Köztudott, hogy sorra halnak meg belé a gyerekek. Mielőtt hevesen fulladozva elesnék, elragadtatottan bámulom a testemen megjelenő színeket. Fényes szemem, hajamat. A bőrömet sötéten ragyogni látom. Ruházatom legkisebb ráncát is káprázatosan mélynek, és csodálkozom, mekkora nagy a fejem, rajta hatalmas vörös száj, amiből most a végén karcos hang bújik elő egyre másra. Tágul felém a tükörképem, mintha egy összecsapódáshoz közeledne. Szoruló torkomból egyre nagyobb hangokat kell kiöklendeznem, és közben még hallanom lehet, hogy a nővérem labdát dönget az udvaron. Valahányszor a nyitott szobablak fölött falhoz vágja a labdát, Anna Mari egy-egy szót kiállt a játékszabály szerint. Egyelőre! Elkapja a visszapattanó labdát, majd megint a falhoz dobja. Két-kettőre! Ezután megint három hatra, hat kilencre a levegőbe hajítja fel. Gyerts a tartó, elkapja. Ha elejtené közben, előről kellene kezdenie. Majd az udvar kövéhez csapja. Vaskoppantó! Ismerem ezt a játékot, játszottam én is elégszer. Most a falnak dobja Anna-Maria labdát, egy a falra kiáltja, tíz a földre! és hangosan számolja, hányszor pattan a tenyere és a föld között oda-vissza, s a hangjához lépések közelednek. Eljöttek a nővéremért. Vízivárosi nagypapa az udvaron találta Anna Marit. Megcsókolta a kihevült nővéremet, és siet tette az indulást. Amikor a bőröndért a szobába mentek, engem a padlón fekve találtak. A magas férfi lehajolt hozzám életjeleket keresni, Láttam is őt valamennyire, még a mögüle kíváncsiskodó Anna Manit is. A mozdony eltávozott a fülemből, hangtalan sötétségből néztem, királyuk. A nevemet mondva akartak visszahívni onnan, némileg hallottam, de szavaik semmit sem jelentettek. Ott, ahová egyszer csak bekerültem, minden elvesztette a nevét, én is, bár valami halvány emléket még mintha megőriztem volna magamról, Tőlük viszont annyira elszakadtam, hogy még emberek sem voltak, hanem lények. Két lény a lények közül. Aztán eltűntek. Elkopogtak onnan. Távolodtak. Én is tőlük. Sötétben sodródtam. Szemnek áthatolhatatlan közegben, de hallani hallottam benne. Sőt, mintha a haladási irányomat zajok szapták volna meg. Szerintük és irántuk távoztam, csak nem egyenletes súrolgás kíséretében. Közben az, amit az önmagam emlékéből megőriztem, nem halványult tovább. Valaki távolodik. Az a lény leginkább én lehetek a lények közül. Emlékszem rá, hogy én lehetek az. Távozóban. Vízivárosi nagypapa piacra ment Anna Marival. Felismerte a toroggyíkot, egyik vízivárosi szomszédjánál tapasztalt már ilyen gyerekhalált. Mint később sokszor elmondta, Anna-Mari kezét szorongatva próbált sietni a szombati vásárlók tömegében, a lármában és a hőségben, hogy anyai nagyszüleimnek megvigye a hírt. Anna-Mari kérdezgette, mi bajom, és addig kérdezte, míg vízivárosi nagypapa megmondta. Nincs sok hátra neki. Tudta, hogy az orvosoknak nincsen ellenszer a betegségemre, ezért határozottabban is felvilágosította a nővéremet. A fivéred meg fog halni, Anna-Mari. És még örült, hogy a lány unokáját elviheti a fertőző környezetből. Nagyapánk standja a piac legnagyobb építménye volt a legforgalmasabb helyen. Dínye szezon volt éppen. Nem csak a pulton, a stand belsejében is falak emelkedtek a nagy, sötét gömbökből. Nagyapánk és nagyanyánk kék kötényben álltak ott. Pénzt számoltak, amikor vízivárosi nagypapa a dígnyefalak közötti keskeny járatban hozzájuk lépett. Közben a stand előtt a segédek és a vevők Anna-Marit faggadták, hogy miért sír. Aztán nagyapánk és nagyanyánk futni kezdtek a lakás felé. Szó nélkül hagyták ott a kasszát és a segédeket. Nagyapánk főembere Berci rámoltatott és csukatott be valamivel később. Azt mondta a segédeknek, a végeztünk, siessetek, aztán mehettek a kocsmába. Pénzt is osztott nekik. Később műlábát nyújtóztatva leült az egyik ládára, és csak bámulta, hogyan lesz egyre sötétebb a standban, amint az emberei egymáshoz lakatolják a deszkapalánkokat. A segédek gyorsan, kevés szóval zártak, nem kiabáltak, mint máskor kocsmázás előtt. Ők is Anna Maritól tudták meg a hírt, és a nővérem azt mondta, hogy már halott vagyok. Berci a félhomályos tandban üldögélve hallgatta, hogy kint a segédek temetésről beszélnek, és találgatják, vajon kinyite hétfő nagyapánk standja. Esetleg napokig nem fognak dolgozni. Egyikük azt is megkockáztatta, hogy most végleg becsuknak itt. Mikor végeztek, egy gombai nevű segéd vitte be az ajtó lakatját a kulcsal Bercinek. Kérdezte, jöjjenek-e hétfőn. Amíg áruval lesz nyitás? Válaszolta a főember, és morgot köszönése helyett. Aztán egyedül maradt. Elszívott néhány cigarettát. Valami hírre várt, vagy parancsra a házból de nagyapánk nem üzent neki. Végül Berci egy lábnyikordulással felállt, és befejezte az zárást. Maga se tudta, hova ment ez után. Ahogy a nő mondta, nyakába vette a várost. Utcák sorát sántikálta végig. Mindenhol háború utáni látvány fogadta. A romeltakarítás város szerte befejeződött, az újjáépítés még nem. Sok helyen még szombat délután is dolgoztak. Berci, aki a lábát nem az iménti háborúban, hanem az előzőben veszítette el, ügyet sem vetett a búzgólakosságra. lakosságra. Ő független volt az emberek világától, mert nagyapánknak dolgozott. Saját vezére volt. A nagyapánkat szolgáló kíséretben nyikorgott műlávával évtizedek óta. A szabad csapatban, mely békében dísz, harcban védelem a vezérnek. Viszonzásul nagyapánk pénzt és méltóságot nyújtott az embereinek, menedéket a közhatalom elől. Szolgálatában Berci elkerülte a felsőbbség szorítását, meg se hallotta az új meg új jelszavakat, rá se nézett a falragaszokra, amerre elbicegett. Nem volt érdekelt a nála védtelenebb sokaság ügyeiben. Cserébe hűséget adott nagyapánknak a piacon. Én még az első szavaknál tartottam, alig tudtam beszélni, Berci már is felbukkant a lakásunk előtt, műlábát oldalra csapva ügyesen leesett mellém a küszöbre, ahol sokszor üldögértem. És nagyapánk tetteiről beszélt nekem, míg el nem zavarták onnan. Elmesélte, miként csapta be vezére az egész világot. Egy olyan világot, aminek házfalai kergült emberekre omlanak, rendeleteinek betartását fegyveresek ellenőrzik, részegen fosztogatva, és mindig mindennek az a vége, hogy egy ismeretlen helyre tartó menetbe állítják be azt, aki a kezük ügyébe kerül. Elbújni csak nagyapánknál lehet. Néha sétálni is elvitt a sok százalékos hadirokkant, bár nagyanyánk nem örült neki. Csak a rosszat tanulhatott tőle, mondta. De Berci nem tágított mellőlem, mintha minden szavával tanított volna, hogyan kell majd olyannak lennem, mint nagyapánk. Örökösnek akart megtenni nagyapánk folytatásának. Talán azért hogy a majdani börtönökből kimentsem, ha felnövök az ő jövendő hasonmásait. Nem tudom. Berciről csak találgatni tudok, de az biztos, hogy a halálhírem után ő csukatta be a standot, majd a városban járt, utána visszament a piacra. Ekkor tudta meg az egyik kereskedőtől, hogy engem kórházba vittek. Nagyanyánk pedig a kendőjét veszítette el, míg a férje mögött futott. Valamikor letépte a fejéről, hogy aztán hova lett, elfelejtette. Arra viszont emlékezett, hogy érdeklődő vevők és piaci árusok között rohantak, mert a hír gyorsan elterjedt, de ők senkinek sem válaszoltak. A lakásunk előtt ilyet szomszédok nyitottak nekik utat. Én a szobában ugyanúgy feküdtem a padlón, ahogyan vizivárosi nagyapa ott hagyott. Isten szitt a nagyapánk, amikor fölém hajolt. Nagyanyánk pedig imával engesztelte, mert akkor éppen mozdulatlan voltam és néma, mint aki nagyon messze jár. Aztán szüleim levették a kötényeiket. Nagyapánk felnyitotta a kulcsra zárt szekrényt, pénzt vett magához a ruhák közül. Majd ismét benyúlt a fehér közötti rejtek helyre, a keze kutatva járt egy ideig, és hirtelen megállt, mert hozzáért valamihez odabent. Hátranézett, leserkedike az udvarról valaki. Aztán előhúzott egy téglácskává dermet kilónyi aranyat a szekrényben rejlő többi arany közül. Ezt is a sebébe tette, de megkülönböztetett mozdulattal, még az arca is megváltozott tőle. Az a méltóság jelent meg rajta, mely nagyapánknak minden anyagias természetű ügyében éles tisztasággal ott volt. Aztán felkapta a testemet. Nem mondta nagyanyánknak, hova megy, hátra se nézve indult. Jól tudta, hogy a felesége ott jön valahol mögötte, bezárja a lakást, majd futva követi őt. Szavak nélküli együttműködés, és Néma vita vette kezdetét, mint mindig, amikor ők párosan intézkedtek. Nagyanyánk ott haladt férje cselekedetei mögött, és beavatkozás nélkül, de nem önfeladással, csak viselkedésének néma jeleivel értékelte mindegyiket. A véleményét csendben és állandóan éreztette. Nagyszüleim a szomszédházba futottak. Abban a bérkaszárnyában, melynek égre magasodó hajó alakját én az udvarról sokszor megbámultam ezelőtt, egy autótulajdonos lakott. Korai vacsorájánál ült éppen, mikor megjelentünk nála. Még titkos vidéki út várt rá, és az autójára aznak Sietett. És mert a hatóságokkal amúgy is volt gondja, nem akart kórházba szállítani engem. A városban dúló gyermekjárványra hivatkozott, hogy az autója, amit valami felsőbb rendelet dacára használt, fertőzött lesz tőlem. És a ragály terjesztésével, vagy akár egy titkos fertőtlenítés során az ő egyéb titkos ügyeire is fényderülhet. Főzelékét kanalazva érvelt, mert még viszonylag új ember volt a piac környékén, és nagyapánknak teljes hatalmát nem sejtette. Annyira figyelmetlen volt, hogy az erők feszült készenlétét sem érezte meg nagyapánkban, mivel ilyeneket mondott neki. És akkor nem csak engem visznek el Sanyi bácsi, hanem magát is, mert én magának feketézek, és senki másnak tudja azt maga jól. Ezután lett nagyanyánk szemtanúja annak, hogy a férje a testemet a vacsora asztalra dobja, és fölötte két kezével átnyúl. Úgy avatta be a hitetlenkedőt, hogy a torkát markolta meg, és egyetlen hosszú szorítással felmutatta neki azt a sötétséget, amiben én elragadtattam a férfi pedig színét váltogatva rángott, tenyerével védekezni, szót kiejteni későn, az asztalt verte, vacsorája kidőlt, felesége valahonnan oldalról sikoltott és kiabált, és a kinti körfolyosóra lakótársak gyűltek, miközben nagyapánk egyre mutatta a jelet, hogy az ő unokája kijelöltetett, nem csupán egyike a letört ágacskáknak, a város az időtájt nagyszámú diftériás kicsinyeinek. És ezt így most már mindenki megértette, még az ajtón oda bekíváncsiskodó házbeliek is, kivéve nagyanyánkat. Mert nagyanyánk hátul, némán a következményektől félve állt. Nem. Nem a hatóságoktól tartott. Ő sose a földi hatalmakat félte a számtalan esetben, amikor nagyapánk háta mögül figyelt. Gőgében miként avatkozik nagy számításokba ez az ember. Nagyanyánk magasabb megtorlástól félt. Attól, hogy az igazi Isten fog bosszút állni, mert nagyapánk a helyébe tolakodik. Ezért nézte rettegve még azt is, hogy nagyapánk visszaveszi a kezét, engedi a sofőrt levegőért kapkodni. Ő már tudta előre, mi lesz az erőszak után következő jel? És valóban. Nagyapánk ugyanazzal a mozdulattal a zsebébe nyúlt, és kártyalapokként szétteregetett bankjegyeket mutatott a magasba fel, hogy nem csak az életbe visszatérő autótulajdonos, de az összes kíváncsiskodó láthassa. Közben egyszer se nézett a feleségére. Ismerte és érezte a háta mögötti néma ítéletet. De hát, Nagyapánk így akart megmenteni engem. Az övé voltam. A magáét mentette velem, és ehhez úgy tudta, szemfülesség, eligazodás, gyors győzelmek szükségesek az élet labirintusban. Ebben a lezárt rejtében, ahol minden elébe kerülő ember új feladvány, mely éber cselekvéssel oldható meg. És aki cselekszik, Egyénileg állapítja meg, az adott esetben rögtönzi a jót és a rosszat a folyvást változó egyéni érdekek szerint. Különösen akkor, amikor ez az érdek az utód megmentéséig magasztosul. Nagyanyánk hangtalan véleménye, istene, nem érdekes. Tőlük semmi sem függ az önkény általádos szabadságában. Azoktól én meghalhatnék, és mindenki mástól is. Csak az ügyesség menthet meg engem. Így haldokoltam én elődjeim vitájának Néma keresztüzében, és az önkívületemből nem kívántam visszamenni hozzájuk. Ez akkor derült ki, amikor már az autóban voltunk és a kórház felé tartottunk. Robogtunk a városon keresztül. Az erőszakkal, majd pénzzel feladatára ébresztett sofőr sebesen vezette gépkocsiját. Nagyapánk mellette ült. Nagyanyánk pedig, ha jól emlékezett, amikor ezt később elmondta, hátul tartott az ölében engem. Fölém hajolt, ringatott, a leheletét éreznem kellett volna. Egy szót keresett, ami visszahívhat. Szorította, nevemet hajtogatta, angyalom, angyalom mondotta. Erre nagyapánk hátrafordult a vágtató autóban, és szidnik ezt a feleségét. Hogy azt szeretné, hogy angyal legyen belőlem? Hogy nagyanyánk kívánja halálomat? Hogy ártatlan lelkem Isten közelébe kerüljön, és akkor nagyanyánknak lesz valaki a túlvilágon, akihez átimádkozhat egy közvetítő a kurva Istenhez? Nagyanyánk is kiabált, hallgasson, hogy éppenséggel ő nagyapánk öl meg engem. pusztulást hoz mindannyiunkra a gonoszságával, először és utoljára vitatták meg e szavakkal ezt. Nagyanyánk vaknak nevezte a férjét, káprázatban élőnek, aki beállt a csordába, és nem elég neki, hogy el fog veszni a többiekkel együtt, de magával akar engem is rántani az errontott világba. Nem akarom, hogy Isten összetévesse veled ezt a gyereket. Zárta volna le a vitát, de nagyapánk felemelkedett, odahajolt felesége szeméhez úgy mondta, a gyerek az enyém, nem adom oda nektek. Nagyanyánk szórul szóra megismételte ezeket a szavakat, közben félelem nélkül nézett vissza rá. Így bámulták egymást, közben az autó zúgott. Aztán nagyanyánk tekintete lassan megváltozott, mintha felfedezett volna a valamit, ami láthatatlan volt eddig. Szent Isten, mondta, te úgy fogsz meghalni, mint egy kocya. Részvét nélkül mondta ezt, ahogy a minden jóslatát. Nagyapánk visszacsúszott az ülésre, a szélvédő üvegen túlra nézett, az épülőfélben lévő városra, és azt morogta. Majd meglátjuk, hogyan halsz meg te. Állítólag hirtelen megmozdultam ekkor. Életjelként fogadták ezt a kocsiban ülők, a hosszú mozdulatlanság után. Jó lehet, újabb hosszú fuldoklási roham kezdődött, levegő után kapkodtam, dobáltam magam az ölelésben. Nagyanyánk szorított, és a nevemet sugdosta. Én magam úgy emlékszem, ekkor kerültem átmeneti helyre a sötétségből, világosabb tájékra. Zúgás, ugrándozó képek, benyomások nélkül. Időről időre besötétedett, aztán bántó világosság támadt, mintha láttam volna valamit, egy megállapodott képet. Nagyanyánk szerint kábán forgattam a fejemet. Talán láttam is szüleimet meg a sofőrt, három valakit csak hogy ők nem önmagukat képviselték akkor, abban a látványban. Nem volt tulajdonságuk, nevük. A külsejük lebomlott róluk, helyébe más lény került. Adatokkal nem azonosítható. Ami megkülönböztette őket a többi embertől, hogy épp ők voltak jelen, éppen azt tette közössé őket minden lényjel. Semmi kétség. Ott voltak nagy erővel meghatározva jelen, de én akkor a családinál hatalmasabb összefüggés szerint tartózkodtam velük. Autóban voltunk, mesélték nekem később sokszor a híres esetet felidézve. Én pedig úgy emlékszem, hogy az a zárt rendszer, mely zúgva rohant az általuk kórháznak nevezett cél felé, táblákon hirdetett nevű utcák során, egy Budapest nevű városban, az a tökéletlen sötétségben rémlő, Átmeneti eszköz sem volt érdemes a felismerésre, csak egy kéretlenül jelentkező állomás hely, egy sokkal a nagyobb utazásban. És a nevem. Nagyanyánk a nevemen szólítgatott, hogy magamhoz térjek. Csak hangok. Egy hangú volt nekem. Nem hozzám tartozott, csak a másik út folytatásában akadályoztak vele, de nem sokáig, Hamarosan visszakerültem a sötétségbe. Keresztben átvágtam minden emberi vonatkozáson. Nagyanyánk hasztala hajtogatta az arcomba lehelve a nevemet, mint egy szent szót, ami gyógyít. Nem használta ráolvasás, vagy nincsenek is szent szavak, vagy nagyanyánk nem talált rájuk az autóban. Alig érkeztek meg a kórházhoz, és jelentkeztek a kapunál, a portás csak rám nézett, tapasztalt szemével, Máris telefonált ápolókért. Azok hamarosan jöttek. Hordágyra dobtak, közben megtiltották a belépést nagyszüleimnek, majd futó lépésben elsiettek velem. Nagyapánk utána nézett, azután le a földre. Ahogy később szégyenkezés nélkül beismerte, fásult lett hirtelen. Meghajtotta a fejét. Egy idő múlva felnézett. Szemügyre vette a halál gyárat. Látta, amint a piros téglás egyenépületek és közöttük lombosodó, nyugodalmas fák labirintusában éppen eltűnök a hordát cipelőivel. Az ápolókkal, akiknek gondjára kellett bíznia engem. Bár csak a szemüket látta, amikor odasiettek, mert a járvány miatt orrukat és szájukat eltakaró, gézből készített maszkban érkeztek. Nagyapánk mégis felismerte fajtájukat. A tömeges ügyek intézőit, akik a felejtést élik minden erőfeszítésükkel, és állandó kábaságba menekülve lézengenek a beosztásukban. A hordájuk, a köpenyeik, az állars fölötti üres szemek mind mutatták, hogy az általuk én a legmélyebb közönhelyére kerülök, hogy ott eltüntessenek nagyapánk elől a megszámozott senkik tömegében. Marad nyugodtan. Azt mondd meg, minek csinálod ezt? Kérdeztem nagyapánkat, amikor éppen ő haldoklott évtizedek múlva egy népes kórházi teremben. Az ápolónők is panaszkodtak nekem, hogy tűrhetetlenül viselkedik. Nehezíted a dolgukat, meg a saját helyzetedet is. Ő haragos volt, mint halálig. Helyzetemet? Hát milyen helyzetem van nekem? Nincs nekem semmim, semmim sincsen. Ez meglepett. Mindedig azt hittem ugyanis, ha valaki akkor ő tudja, milye van. Családtagokat, anyagi javakat soroltam fel neki, akiket és amiket ő összegyűjtött és megőrzött, és magához mentett. De ragaszkodott a nincstelenségéhez, és hozzátette, hogy senkinek sincsen semmije. Az embernek rá kell jönnie, hogy semmi sem marad az övé. Még egy nőt se veszünk birtokba, mikor bevágunk neki, ezt állította. Az utódok sem a mieink, akkor nem lesz nehéz megválni az egésztől. Ne csinálj botrányt állandóan. Lenéznek, elkerülnek az orvosok, nem kezelnek, mert kellemetlen vagy nekik. Magadnak ártasz. Pedig tudsz te viselkedni, ha akarsz. Micsoda viselkedés ez? Azt mondta, hogy még ez a viselkedés se az övé. Ekkor emlékeztettem, hogy milyen ügyesen mentett ki engem a kórházból, amikor diftériás voltam. Most miért nem tudja kimenteni magát innen? Felnézett rám az ágyról, a karjában infúzió, amit gyakran kitépet tordítozva, és maga alá az odahelyezett edény mellé is szokott rondítani, dühöngései idején. Most csak nézett, és rossz indulatú értelemmel a szemében azt mondta, hogy azért nem tudja kimenteni magát innen, mert minden ügyességét rám pazarolta, mikor engem, mint kisgyereket elmenekítettek annak a régi kórháznak a hullaházából. Egy kiló aranyat adtam, érted? Ha most meg lenne az a kiló aranyam? Jajgatott. Nem ismertem rá, amikor halálám volt. berszi tudom, hogy nagyapánk egyedül állt a kórház főkapujánál a tömegben, miután az ápolók engem elvettek tőle. Addigra a felesége is eltávozott onnan a szokott szótlansággal. Nagyanyánk az újjáépülő város egyik kápolna templomába ment, hogy misét mondasson értem. Istent engesztelni sietett, hogy az én mentésem megszentelt tevékenység legyen. Később azt állította, hogy az életem ennek köszönhető, nem az aranynak. Sok ember között várakozott nagyapánk a kórház kapunál, és mindegyikük diftériás gyerek hozzátartozója volt. Akik zokogtak vagy tépelődve néztek maguk elé, azok már megkapták a halál hírt. A többiek csak a portást figyelték. A portást időről időre telefonon értesítették Bentről, a labirintusból. A várakozók nézték, hogyan bólogat kagylóval a fülén, miközben papírra jegyzi a halottakat. Aztán a szájáról próbálták leolvasni, mit mond vissza. Mert a pontoság kedvéért a portás visszaolvasta a bentieknek, mit írt föl. Ezután letette a kagylót, előbújt a fülkéjéből, Papírral a kezében oda ment egy jól látható helyre kifüggesztett fekete táblához és krétával neveket írt rá. Az elkülönített gyerekek nevét. Ezek rövidesen fejfákra is rákerülnek majd. Nagyapánk egy asszonyt látott, aki éppen érkezett, amikor lányának neve a táblára íródott. Az asszony tudomásul vette, hogy nem mehet be. Kezében Cérna szárról léggömb lebegett felfelé. Egy elkésett ajándék. Ez az asszony nem az okogók példáját követte, hanem azokét, akik maguk elé bámulva álltak ott. Ezeknek arcát, mintha ugyanaz a kéz törölte volna le, révültségükben kísértetiesen hasonlítottak egymásra a tömeg különböző pontjain. Miközben tántorogtak a tábla iránt még érdeklődők lögdösődésében. Az asszony állt, átsorgott, kisvártatva sóhajtott egyet, és kezéből a léggömböt elengedte. A piros gömb sebesen ugrott fel a levegőbe egy pontig, ahol is megtorpant, majd ívelt sodródásba kezdett. Sokan nézték, hogyan repüli át a kórház előtti teret, száll emelkedve az ottani villamos végállomás fölött, ahol nyikorogva fordultak vissza, görbített a szerelvények. Nagyapánk is felfelé nézett, amikor két segédje, Berci és Gombai odaérkezett. Csókolom Sanyi bácsi, köszöntötték, pedig Berci jóval idősebb volt nála. Gombai fiatal ember volt, és szintén hajlandó bármire. Kísértetbeli szolgálata néhány évre tekinthetett vissza. A háború végén kezdődött. Akkor úgy ismerte meg mostani vezérét, mint fosztogató a rablásokat kihasználó orgazdát. Közös tevékenységük a pénznemek változásával finomodott a hajdan gazdag családok vesztükbe tartó tagjait megvágó üzleteken át a sókereskedelemig és a zöldséggyümölc piacig. Nagyapánk nem fogadta az emberei köszönését. Elgondolkozó szemét akkor sem vette a léggömbről, amikor az kicsi pont lett a város fölött. Utasításokat is így felfele nézve adott a két szántsegédnek. Gombai, veszel egy lufbalont a gyereknek? Gombai indult a kapu mellett üzletelő léggömbárushoz. Berci, te megnézed a táblát, hogy ott van -e a gyerek kiírva? A bensőségesebb feladatot Bercinek adta. Ő maga pedig egy másik táblához lépett. Ahhoz, amin aranybetűkkel az orvosok neve sorakozott. Míg rajtuk egyenként végignézett, zsebében talizmánként érintette meg a maga aranyát. Hamarosan kiválasztott egy orvost a többi közül. A nevét látva választotta ki, pedig nem volt feltűnő név. Inkább szerény. – Doktor! – Szolga János. De nagyapánk üzletember volt. Méghozzá a szakma nagy példányainak egyike, aki a rejtett összefüggések megsejtését is fogásként alkalmazza. Hogy az emberek kapják-e a nevet, vagy a nevek az emberüket, mindegy. A biztos csak a függés, aminek természetét ő mélységesen ismerte, bár a döntése lényegében megszületett, még további a nevén inneni és túli adatokat kívánt doktor Szolgáról megtudni. Ezzel is Bercit bízta meg, miután a szány segéd odabicegett a hírrel, hogy táblára került az én nevem is, vagyis elkülönítettek, vagyis meghaltam a labirintus számára. Nagyapánk feltűnően nagy összeggel látta el az emberét, és a portáshoz küldte, hogy vásároljon tőle adatokat az orvosról. Indulás előtt még ráparancsolt Bercire, hogy szedje össze magát. Sírásra ott van a gyerek nagyanyja. Az egyik irányból gombai érkezett svájci sapkában, másfelől édesanyja zokogva. Apa, mondta édesanyja, apa, most tudtam meg. Mi van vele? Csak most tudtam meg. Telefonáltak az autójavítóba. Ott mindenki előtt kellett megtudnom. Szerencsé, hogy túlóráztam. Ha nem túlórázok, nem is jöttök el hozzám szólni nekem, hogy mi történt? Mi, apa? Csak telefonálni tudtok. És nem is te telefonálsz, vagy anya telefonál be az irodába, hanem ez a tróger. Édesanyja gombaira mutatott, aki közönösen tűrte a szidást, és nagyapánkat utánozta ezzel. Ez a tróger, aki csak bemondja a telefonba a kollárnak, hogy mondják meg a marikának, hogy a gyerek beteg, és ha látni akarom, jöjjek a kórházba. Azt sem mondja meg, hogy melyik gyerek, a nagyobbik vagy a kicsi, és nem köszönt, csak levágja a telefont. Szerencse, hogy a kollár volt olyan rendes, és ha nem túlorázok épp ma, és ha kollár nem olyan rendes, hogy rögtön átadja, és ha el sem enged, és ha kint vagyok a meósoknál, és ha akármi van, apa? Édesanyja elakadt, mert nem győzte felsorolni a tolongó eshetőségeket. Megijedt. Félt, kiszolgáltatottnak érezte magát. Sok baja volt. Nagyapánk tudta ezt. Neki nem kellett a lányát bemutatni. Megnyugtatta őt, megmondta neki, melyik gyerek beteg, letagadta a baj nagyságát, pénzt adott édesanyának, aztán utasította gombait, hogy a közeli gépkocsijában még mindig várakozó, megfélemlített és lepénzelt sofőröz vigye édesanyát, azzal a parancsal, hogy sürgősen menjenek el innen. Oda, ahová a lánya akarja, a kislakásba, ahol édesanyja egy barátnőjével lakott, és ha a lánya azt akarja, hát menjenek egy harmadik helyre. Azt pedig a harmadik helyet ne itt találja ki édesanya, mert már kezdte volna találgatni szegény, hova is bajában, hanem majd a kocsiban. Csak menjenek már innen. Alig állsz a lábadon, szólt még a lánya után. Pihenjél! Édesanya távozóban legyintett, mint akinek megpihenni lehetetlen. Berci visszaérkezett a portástól, és nagyapánkkal együtt nézett a távozó édesanyja után. A nyomorék szán segéd ismerte vezérének gyöngéit is, egyedül ő a kíséretből. A többiek zavarodottan mérlegelték nagyapánkat, nevezték a hátamögött gazembernek, ügyeskedő parasztnak, tekintettel vidéki származására, továbbá nagy hangú részegesnek. Bizonyos hangulatokban, amik szintén nem voltak mérvadók, jóságosnak is kikiáltották olykor, nagynak és erősnek. Igaz, maga nagyapánk is rövidlátó volt jóban és rosszban egyaránt. Mindkettőből bőségesen osztott. Kapcsolataiban törtés zúzott, de ugyanolyan önfejűséggel épített is, váltogatva nagy erejének hatásköreit. Még a saját felesége is gonosz embernek tartotta, és nagyanyánk nemhogy titkolta volna ezt a véleményt, fenne hangoztatta, hogy már Berci szégyenkezett. A vélemények megoszlottak, kapkodva változtak, és nem csak azért, mert nagyapánk mozgékony élete minden megállapítást gyorsan cáfolt. Kevés, elenyészően kevés ember tudta önmagáról, hogy ki miben érdekelt, tulajdonképpen mit is mondjon. A lakosságban, akárcsak a város, háború utáni romokban hevert az erkölcsi érzék, és a fölépítése kapkodó kezekben volt. Nagyapánka pénzt választotta egyetlen mércének, csak hogy az fedezet nélkül romlott és javult, és hitelt még az a gyakori alkalom sem biztosított nagyapánknak, amikor nemesfémek kerültek a birtokába, mert feladata az arany megszerzésével mindig kimerült, csak újabb üzletben tudta megforgatni, más nem kezdhetett vele. Mert ha embereket fizetett le, vásárolt meg a szilárd értékű fémmel, azok az emberek bizonyultak fedezet nélkülieknek csak hamar. Semmi sem volt tartós hatással rájuk, véleményük ingatag volt, ők sem igazolták nagyapánk érvényességét. Berci volt az egyetlen kivétel. Berci pedig a kórház kapujában a zavarodottan távozó édesanya után nézve ismét megállapította, hogy nagyapánknak rossz befektetés volt a lánya is. A vezér hasztalan iskoláztatta, szerzett neki szilárd családból való férjet, ez a vállalkozás is kavarogni kezdett. Belőle két állandónak tűnőt mentett ki, az unokákat. Ám Anna Marit kénytelen volt átengedni vízivárosi nagypapának, és most ugyanaznap vonják meg tőle az utolsó kártalanítást – a fiúnakát. Sehol semmi ismétlődés, minden viszony csak a befejezetlenség jeleiben állandó. A makacs önbizalom csak szervezést hoz szervezés után, amikor az ember futólag azt a tévhitet terjesztheti, hogy van feladata a világon. Talán nagyanyánknak van igaza, hogy nem vagyunk ide erre a földre. A fullasztó a meleg nap után gyorsan esteledett a kórház előtti téren. Nagyapánk Bercire nézett. Mindkét keze a zsebében. Egyikkel fogta az aranyat. A másikkal cigarettát vett elő, és megkínálta a szán segédjét. Rágyújtottak. A szertartás után Berci elszámolhatott a portástól vásárolt adatokkal. Kicsit hajtott fel, de az értékes volt. A megmentésre kiszemelt orvos, dr. Szolga, fiatalember. Pontosan érkezik mindig a kórházba, és most éppen a harmadik épületben tartózkodik, mert inspekciós. Nagyapánk az orvos fiatalkorából indult ki. Ifjú embernek egy kiló arany, szokatlanságánál fogva nagyobb nyomaték, mint egy idős és megrögzött orvosnak. Meg fiatal kézbe adva az arany értéke meg sokszorozódhat az élet élvezetében. Nem úgy egy kiélt és vagyonos főorvos esetében, aki az értéket elfogadja, de cserébe látszat mutat, és akkor én meghalok. A nemzetség fő tekintélyes fellépésre határozta el magát. Nagyobb kísérettől övezve kívánt doktor szolga előtt megjelenni, ezért a visszaérkező gombait is háta mögé utasítva indult a kórházkertbe. Maga velünk jön. Adott átmenet közben egy meglepő összeget a portásnak. Ezt a hivatalos szemét a ragályövezetbe való bejutásnál akarta használni. Vezessen minket ahhoz az orvoshoz, és ha az illető nincs egyedül, hívja majd hozzánk. És így Szán segédekkel az oldalán ment a portás után az utódlás kérdését eldöntő találkozóra a fák alatt, a már lámpafényes ablakú, sötét épületek között. Berci, aki nyikorogva ment mellette akkor, egyre azt ismételgette később, amikor megint értettem az emberi beszédet. Nagyapád aranyjal váltott ki téged a hullaházból. Ha ezt elfelejted, sose lesz belőled ember. Ő maga csak egy-két évet élt ezután, és ez alatt nem beszélt nekem többet nagyapánk egyéb tetteiről. Csak ezzel az aranyjal állt elő mindig. Azt a kilónyi értéket úgy becsülte föl, mintha vele nem csak nagyapánk, hanem ő maga, Berci is megvette volna magának az életemet. És most tessék, legyek a kettőjük folytatása. Doktor Szolgát alig említette. Mellesleg néha hogy az az orvos elfogadta tőlük az aranyat, együtt mentek a hullaházba, kiválasztottak a hullák közül engem, aztán doktor Szolga egy csövet dugott le a torkomon, a csőbe nagy fecskendőt dugott, és azzal kiszívta belőlem a halált. Aztán külön szobába helyezett el. Arra már én is emlékszem. Nagyon kicsi szobában éledeztem. Csak az ágy fért el benne, és kintről benézni az ajtóba vágott üvegen lehetett. Amikor látogattak, egyszerre több labda jelent meg az üveg mögött. Nehezen tudtam odafordítani a fejemet a párnán. A labdák távoli hangokat hallattak, de engem csak az élénk színek érdekeltek. Egy sötétre rúzsozott szájra emlékszem belőlük. Mondják, édesanya sírva rohant el, mert nem ismertem meg. A sovánságom és a szívemet ért megterhelés miatt ezután sem volt biztos, hogy megmaradok. Sokáig egészen a dinnyeszezon követő tavaszig tartottak a kórházban. Ágyam végében a fehérre mázolt csövekhez kötve gyakran lebegett, színes léggömb a külön szobában. Beszélni, mozogni elfelejtettem. Olykor erőlködve a szemem elé emeltem a kezemet. A többi összezárt ujjamtól megpróbáltam minél messzebbre elfeszíteni a hüvelykujamat, mert a tövébe mutatkozó, bőrredő, sötét lila volt, és mintha át lehetett volna látni rajta. Kedvelt szórakozásom volt ez. Sokszor vittek hordájon a kórházkerten át különböző épületekbe, hogy megvizsgáljanak. Műszerekből és orvosokból is csak részleteket tudtam megfigyelni. Az egyik ilyen alkalommal ropogó bevonatú díványra fektettek, elszorították a karomat. Mutatókat figyeltek egy gépen. Én fektemből a falra bámultam, mert ott egy világos kéken vagy lilám fénylő üveg félgömb hívta a szememet. Éjszakai lámpa üvege lehetett, ha most meggondolom, vagy valamelyik műszer tartozéka. Ragyogó nappal volt kint a kertben és az árnyékos vizsgáló szoba falán ez a színezett üveg oda tükrözte nekem a külvilág egy részét. Megnyúlt fák között két vékony ember alak közeledett felén benne a kinti sétányról. Amikor az orvos, aki a vizsgálatot végezte, hátra nézett rám, észrevette, mit bámulok olyan mereven. Megértőleg mondta a tükörképre, ott megy a mama és a papa. Csak ugyan egy férfi és egy nő közeledett, a szép hideg színben, egymásba karoltak, kis alakjuk egyre vékonyabbra magasodott. Tömött cekkert hozott a nő. Nem is hasonlított édesanyára, az apám pedig, így emlékeztem valahonnan, szintén másmilyen, mint az a balonkabátos férfi. De az a pár, kijátszva magát a világból torzított kettős alakjával, bágyadságom ellenére megmaradt. A vonulásuk de az igazi menetet nagyapánk szervezte, amikor hazavitt. Egy lovas kocsival és egy autóval érkeztek. A lovat babának hívták. Nagyapánk, aki minden vasárnap nagyban fogadott a lóversenypályán, kiöregedett versenylóként vásárolta meg az alatt, míg a kórházban voltam. Kétkerekű párnás kocsit is vett hozzá. Baba szürke volt, a kocsi fekete, minden küllőjén egy-egy sárga csík. Mindkét jármű ott állt a kórház kapu előtt, amikor nagyapánk a karjában hordozva kivitt engem tavasszal oda. Az autót az időközben készhez szoktatott sofőr vezette. Hátul ült Berci és Gombai, a sofőr mellett egy Söszi nevű zsoké, a haja fehér, a szeme piros. Nagyapánkat és engem baba húzott ragyogó utcákon, szédítő fényben hazafelé. Az autó mögöttünk berregett. Szöszi olykor kihajolt belőle és biztatta, dicsérte nagyapánkat, mert próbaút is volt ez, amikor kiderül, hogy mire képes baba a városi fordalomban. A zsóké csak egyben korlátozta nagyapánkat. Ne, az ostort ne, Sanyibácsi. bácsi, csak az ostort soha ne tessék, ordította az autóból, valahányszor nagyapánk az ülés mellé tűzött, bólogatva hajladozó csodához nyúlt. Berci is kiabált, nevetett, a sofőr is, gombai úgy szintén, bár ő nagyon részeg volt, míg a többiek nem annyira. Én pokrozba csavarva pislogtam a fényben, és csak a fejemet tudtam forgatni. A járdákról integettek nekünk. A házunkhoz vezető út egyik oldalán, amelyiken a standok voltak, sok piacbeli, árusok és ismerős vevők sorakoztak fel, és kiabáltak nekünk. Berciék meg vissza nekik az autóból. Az út másik oldalán a bérházak ablakaiból hajoltak ki az emberek, Nagyapánk lassú kocogásra fogta babát, egyenesen ült, oda se nézett a közönségre diadalában. Ami földszintes házunk kapujából is elősiettek a lakók, amikor oda gördültünk. Csupa asszony, élükön nagyanyák fogadott. Oda jött a kocsihoz. Én masz szédelektem. Egy csöppet sem élveztem a gügyögő, dédelgető női hangokat, amik elárasztottak a kapuban, a fényességben. De nagyanyánk még a káprázatból is kiemelkedett, fekete ruhája és még annál is inkább a sötétlő szeme. Ahogy a megnézett magának, míg biztos kezével leemelt a kocsiról, nagyapánk mellől és lassú léptekkel a lakásba vitt. Komoly figyelemmel nézett, nem úgy, mint az ajnározó, tréfás többiek. Már az első pillantásával méregetett. Nagyon messziről jött utazót fogad így az, aki induláskor fontos megbízást adott neki. Magához vett, ő fektetett ágyba, aztán egy szavával mindenkit elzavart. Kábaságomban is éreztem, hogy az ő ideje következik. Hosszú ideig kellett gyógyulnom otthon. Alvásaimból csak nem mindig nagyanyánk figyelő szemére ébredtem. Naponta többször bejött hozzám a piacról. Ételt hozott és gyümölcsöket. Várt. Valamit várt tőlem, azt éreztem. Ismét meg kellett tanulnom járni, enni, a szavak értelmét, mintha másodszor születtem volna meg. Nagyanyánk óvatosan bánt velem, és hamar feltűnt nekem nem úgy, mint egy gyerekkel, hanem mint egy ismeretlen valakivel. A diftéria előtt, biztosan emlékeztem, még ő is dédelgetett, tréfált, lekicsinyelt. A lábadozásom idején már sokat beszélgettünk. Széket húzott az ágyamhoz. Egy ideig némán néztük egymást, és csak ezután szólalt meg, amikor a szavak elérkeztek hozzá. Mindent előről kezdtünk mi ketten. Nagyanyánk többször beszélt az én megszületésemről. Elmondta, hogyan álmodta meg. Akkor már értettem a nyelvén valamelyest. Mindig az álmok és a földön túli jelek utasításait követte. Deovatottként hallgattam. Megtudtam tőle, hogy a háború után még jó ideig hármasban éltek ebben a lakásban. Ő, a és a gondjukra bízott Anna-Mari. Édesanya és az apánk valahol Ausztriában bolyongtak abban az időben. A harcok véget értek, és az itthoniak sokáig hiába várták a házas párt. anna Mari már el is felejtette őket. Aztán nagyanyánk hajnalok hajnalán ébredt egyszer. A házban olyan csend volt végre, ami nem fenyegetett. Se bombázás az égből, se hadak vonulása és kivégzés a földön, és a szobakonyhás lakásunkba sem állíthatott be akárki bármit követelve. Ebben ébredt nagyanyánk. A derengésben felismerte a bútorait, cserébe azok visszaadták az öntudatát. Nagyapánk mellette a kettős ágyban, a díványon Anna-Mari mint csöpség. És akkor a hajnali sötétségben nagyanyánknak eszébe jutott az éjszakai álma. Neki kezdett megfejteni. Olyan cinkossággal beszélt nekem erről, mintha én is jártas volnék a sejtelmekben. Nagyapánkat csak figyelmeztetni szokta. Vigyázz, mit csinálsz ma? Tűzzel álmodtam. Most vásárolj, mert egész éjjel babot válogattam. Semmi több. Nekem viszont úgy mondta el a háború utáni álmát, mint egy másik vajákosnak, akitől véleményt, az övét kiteljesítő tudást vár. Lassan rájöttem a beteg ágyamban fekve, hogy nagyanyánk hírhozóként fogadott vissza engem. Hiszen én a majdnem halálom idején olyan területeken jártam, ebben bizonyos, ahol az ő képességei leginkább otthonosak. Túl világi hírnöknek tart, mióta hazatértem a kórházból. Én pedig félig-meddig önkéntelen igyekezettel próbáltam megfelelni a várakozásnak. Közbeszóltam. Saját álmomat hasonlítottam az övéhez. Türelemmel meghallgatott, aztán folytattam. Azon a hajnalon is, amikor megálmodta a születésemet, a szokott módszerét alkalmazta. Az ébredés után a hátáról az oldalára fordult, az ablak felé nézett, hogy megnagyobbodjon a tér, amiben fekszik. Ismét végignézte az álmot, nem képről képre, csak nagyjából. Próbált úgy sodródni az álombéli eseményekkel, mint az elmúlt éjszaka. Eközben sorra magába idézte a velük együtt jelentkező érzelmeket. Mert még álmodott, Pontosan érezte a tarka képek kavargásából, hogy melyik közülük a rossz, melyik a jó, melyik az erős, a gyönge, és ez a tudása már akkor eleve felvilágosította. Néhány alapvető érzelemmel tartott rendet a kavargásban. Alvás közben sírni, nevetni, révülten nyögdécselni vagy felcsattanni szokott. Ezt mindannyian tapasztaltuk, akik egy szobában szoktunk aludni vele. Így egymást kizáró jelenések, tűz, víz, simogatás, ütés, Ugyanazt jelentették neki, ha ugyanazon érzést váltották ki belőle. És hajnalonta nem kellett sokat töprengenie. Hasonló egyszerűséggel igazolódott be az ébrenlétben. Álomszerűen. Az ablak felé fordult, felébresztette az éjszakai érzelmeket, és közben az előtte álló nappali élet épp akkor fontos talányait is. Ilyenkor sosem kellett sokáig várni a megfoghatatlan pillanatra. Egyszer csak az álmok néhány, ám nagyerejű érzelmi utasítása egy formáló alakban találkozott a kibontakozásra várakozó eseményekkel. Nagyanyánkat ébren is csak kevés dolog foglalkoztatta, de azok annyira és olyan állandósággal, hogy hamarosan mindegyik egy-egy érzésé változott és ezeket hajnalban megtisztítva csak párba kellett állítani az iménti álomérzelmeivel. Már is tetten érhető volt az az esemény, ami jövendő. Nagyanyák életének két világháborúja közül a második végleg tökéletesítette ezt a módszert. Az elsőben még szemléletes álmokban és csak a saját kedvére úszkált, hiszen fiatal volt. De az az imént elmúlt világégés nagyanyánk érzelmeinek végképp az ellenőrzése alá került, olyannyira, hogy módszerét már visszafordíthatóvá tette. Az ébrellét képeit is álomfejtéssel magyarázta. Gyógyulásom idején Anna Mari is meglátogatott szombatonként. Ebédre érkezett. Iskolatáskát hozott magával. Érkezésekor szabadult mozdulattal hajította el a táskát, kicsit ő is odaült hozzám, aztán futott ki az udvarra, vagy nagyapánk standjába. Szeretett a piacon lenni. Nagyanyánk tanúnak hívta az ágyhoz a nővéremet. Anna már igazolta. Tényleg megálmodta, hogy édesanyja hazajön, és te megszületsz. Tényleg. Abban a hajnalban ugyanis őt ébresztette föl a nagyanyánk a jóslattal. Miután megfejtette az álmát, Némán ujjongva papucsba lépett, és a konyhába ment begyújtani. De csak addig tudta a nagy hírt magában tartani, míg vizet tett felmelegedni egy nagy fazékban. Ebédet fog főzni még két személyre. Visszament az alvókhoz a szobába, hosszú hálóinkben Anna Mari fölé magasodott. A kislány, aki éppen hogy értette a szavakat, arra ébredt, hogy megrázzák, és egy nagy, hosszú hajú árnyék sugdos neki forró lehelettel. Kiszáradt nyelvet csattog a szájában. Bogaram, bogaram, örülhetsz, ma hazajön az anyád, meg az apád, anyukád megérkezik, máma hallasz, megálmodtam az éjjel, és egy testvérkét született, mind hazajönnek. Nagyapánkat is felébresztette ezután. Ő beleegyezett, hogy a felesége nélkül nyitja ki a standot aznap, hogy elkészülhessen az ünnepi ebéd. Szokása szerint nem hit feltétlenül, de utat engedett a jóslat beteljesedésének. Anna-Mari és nagyanyánk a legszebb ruháikba öltöztek. Hosszan fésülködtek. A nővéremnek akkor még hosszú haja volt. Aztán egy sámlin üldögélve babázott. Nagyanyánk bevetette az ágyakat. Zsákok és ládák, árucikkek, élelmiszerek között keskeny járatban oldalazott közben. A szobakonyhás lakás raktár is volt, mert kint a standban nem fért el minden, amit nagyapánk abban a mások számára oly szűkös időben szerzett. Kora délután Berci Nagyapánk ebédjéért jött a standból. Elmondta, míg nagyanyánk teli kislábasokat tett a kosárba, hogy mekkora kint a vevők forgalma és a főnöke milyen kedvében van. Kiderült, hogy nagyapánk nem mondta neki, mire vár a család. Ez már a hitetlenség bizonyítéka volt. Nagyanyánk mégsem szomorodott el. Csak sötétedéskor lett szótlan. Akkor kiment a piacra, hogy a zárásnál ott legyen ő is. Nagyapánk valami üzletre készült aznap. Sok emberével érkezett vissza a lakásba. Anna Mari rögtön tudta ebből, hogy ma este megint tanácskozás lesz. Nagyanyánk leghátul jött a férfiak mögött. Neki ilyenkor a konyhában volt a helye az unokájával együtt. Le is ült azonnal a gondosan megterített asztalhoz. Meg se hallotta, mikor Anna Mari szólt hozzá. Egy idő múlva nővérem odament és kérte, vegye föl az ölébe. Ezt Némán megtette. Vártak a lámpafényben az álmok jelölte eseményre. A ajtó mindkét szárnya nyitva volt a benti tanácskozásra, kihallatszott minden szó. A férfiak már a sokadik teherautónál tartottak, szállítmányokkal, felvásárlással és raktárral kívánták behálózni az éledező országot termelőtől termelőig. Később sokszor néztem be én is a konyhában rájuk. Az idő múlásával a csapat egyre fogyott, de akkoriban virágkorát élhettem. A tanácskozás volt, nagyapánk mindig az ágyán feküdt hanyatt, cigarettázott. Egy széken ott volt mellette a hamutartó, többnyire fölötte tartotta és pöcögtette a cigarettát, a jobb karja a feje alatt, hogy kényelmesen végignézhessen az emberein. Zoknis lába, bokában keresztbe vetve. A többiek körben ültek székeken, Sámlin, féloldalasan az ágytámláján. Néha még áldogállók is voltak, mikor zsúfolásig megtelt a szoba. Ilyenkor Berci a konyhába szorult ki, de ha a tanácskozás olyan fordulatot vett, hogy neki is jutott feladat, beszólították. Ekkor odatolakodott a főnöki ágy végéhez. Az utasítást kijelentő módban kapta mindenki. Nagyapánk a sokadik cigarettát pöcögtette a hamutartó fölött, parancsaival emberek távoztak a konyhánát, még visszafordultak, ha nagyapánk utánuk kiabált egy-egy módosítást az ágyról, aztán csókolommal köszöntek el nagyanyánktól, aki ridegen búcsúzott mindig, akkor este is, mintha rossz véleménye volna mindegyikről. Még dünnyögött is valami becsmérlőt, amikor betették az ajtót maguk mögött. És eltűntek a horgolt függönyön túrról. Ravasz paraszt, mondta az egyikről maga elé, de Anna Mari is hallotta, hiszen az ölében ült. Na, te jó Csak te hiányoztál innen? Menj, csak menj, bár, se jönnél vissza. Késő estele. Odabent a szobában fújták a füstöt. Nagyapánk a párnája alá nyúlt, pénzköteget húzott elő, megnyálaszta a két ujját, számolta, osztogatta, árumintát vett szemügyre, ékszereket, amiket zsebkendőből csomóztak neki elő, vagy egyszer csak felült az ágyban, roncsát döfkötte a cigarettát a hamutartóban, és közben kiabálva kirúgott egyeseket, akikkel még tréfálkozva állt szóban emrék. Ezek sietve távoztak a konyhánát, nem feleseltek, mikor a benti hang azt kiáltotta utánuk, hogy végzett velük, és bár lendületesen nyitottak ajtót, meggondoltan csukták be maguk után. Közülük sok jött vissza előbb-utóbb. Ezek a bűnbánók új beosztást kaptak, akkor már nem annyira nekik, inkább nagyapánk érdekeinek megfelelőt. Akik pedig nem jöttek vissza, azok végleg eltűntek a környékről, ha a lakásunkból is, mert a piac hangadói voltak jelen ezeken a tanácskozásokon, és összevont érdekszövetségükkel el tudtak zárni minden visszautat. Anna-Mari elaludt kölében. Aztán arra ébredt, hogy erősen megszorítják. Az udvarról közeledő léptek hallatszottak. Az illető a kapu felől érkezett. Először a szoba ablakunk került az útjába, azt kopogtatta meg erősen, aztán a konyhajtó üvegét. Aztán várt, pedig benyithatott volna. Mégis várt a csipke függönyön túl, a sötétben. Addigra a szobában is csend lett. Nagyanyánk pedig nem mozdult. A nővérem vele együtt nézett a konyhajtóra. Ami az érkezőből látszott, a kalap meg a tartása, férfinak mutatta, aki az üveghez hajolva próbál beresni. A nővérem addigra megfeledkezett a jóslatról, ezért nagyanyánk viselkedését úgy értette, hogy félni kell a jövevénytől. Nagyapánk szólt ki a szobából. – Nyissátok már ki az ajtót! – Ki az? Nagyanyánk akkor sem mozdult. Az illető maga nyomta le a kilincset, tárt ajtót önmagára és a mögötte álló sötétségre. Egy férfi. Anna Mari nem tudta eldönteni, hogy emlékszik-e mintha. – Szervusztok! – mondta a jövevény, és becsukta gondosan az ajtót. Nagyapánk bentről kiáltott. – Ki az már ott? Ki az már ott? Leugrott az ágyról, áttörtetett az emberei az áru a bútorai közt. – Marika hol van? – kérdezte nagyanyánk. – Te vagy az? – érkezett a konyhába nagyapánk. – Semmi baj, Mari is megjött velem – mondta a férfi. Barnak alapja volt. Galam szürke, Mocskos kabátot viselt hozzá, nem csoda. Hideg, keményre fagyott sarutél volt, és gyalog nyugatról hazajöve gyakorta aludtak a szabadban édesanyával. Csóvány volt. A szeméből ítélve rossz hírt is hozhatott. Távoli volt a tekintete, mint aki túl sokat látott ahhoz, hogy most belenézzen bármibe is. A kezéből bőrön lógott le, nehéznek tűnt. Ő mégsem eresztette el a fogantyút, mintha gyorsan tovább akarna állni innen, ahogyan a háború idején kellett neki egyre másra. Magas volt nagyanyánk köléből, nem nézett Anna Marira, csak hol nagyapánkra, hol nagyanyánkra, így a nővérem nem tudhatta rögtön, hogy az apánk érkezett meg azon az éjszakán. És miért volt zavarban? Még az úton, Pest határában elment a magzatvize és szülni kezdett. Katonák hoztak be minket teherautóval a kórházba. Ma a délután született meg a gyerek. Fiú! Anna-Mari éppen nagyapánkra nézett akkor. Ő megfordult a szoba az emberei felé. Hallottátok, fiú! Nagyanyák azt mondta, hála Istennek, és megkérdezte, hol vannak, melyik kórházban. Elhatározták, hogy másnap reggel bemennek értük kocsival, és mindenképpen hazahoznak minket. Nagyapánk nem bízott a kórházakban. Italt vett elő, a konyha tele lett az embereivel, akik mind őt köszöntötték, a nemzetség főt. Nem aludtak reggelig. Anna Marinak is csak néha sikerült. Egyik felébredése a karosszékben történt, amikor éppen nagyanyánkat ünnepelték, mert megmondta előre. Már egy-két szomszéd is ott volt. Nagyapánk egyik emberét további italokért küldte. Máskor a nővérem arra ébredt, hogy énekelnek. Nagyanyánk szép hangja a harsogó többiek fölé emelkedett. Fiú, kiabált nagyapánk, nagyanyák fölemelte Anna Marit, a hírhozó őlébe tette. Na, hát megjött az apád, látod? Ő pedig megcsókolta a nővéremet. Mikor erről az emberről, apánkról kérdeztem nagyanyánkat, hogy mégis hova lett ezután, miért csak a nagyszüleim hoztak ide, a földszintes házba minket, édesanyát és engem az első megszületésem utáni napon, hova tűnt az az ember a következő eseményekből, akkor nagyanyánk nem tudott, vagy nem akart válaszolni. Inkább nem tudott. Erősen figyeltem akkor az ágyamból, láttam, hogy nagyanyánk próbál emlékezni, de erre valami miatt nem tud. Talán egyikük sem törődött azzal az emberrel, így aztán észrevétlenül eltűnhetett. Felállt a nagy ünneplésben, kilépett a hajnali udvarra, és csendben maga mögött becsukta az ajtót. Nem akart velünk lenni tovább, és mivel az én megszületésem idejéből ment el, feltételeznem kellett, hogy valamiképp előlem szökött és bujkál azóta is. Mondtam is ezt a feltevésemet nagyanyánknak, aki csak legyintett erre. Vagy nem is erre legyintett, hanem apánkra, vagy mindkettőre? Vagy az egész világra, amiben ilyenek fordulhatnak elő? Biztos, ami biztos, későbbi beszélgetéseinkben kerültük azt az embert. Aztán édesanyja jött látogatóba hozzám. Érkezése után azonnal ruhába öltöztetett, hogy sétálni vigyen. Amíg gyönge voltam, babakocsival jártuk a várost. Édesanyja a hátam mögött tolta a kiskét kerekűt, én a karfát markoltam, előttem szíj, nehogy kiessek. Idegenkedve néztem az elém siető és kanyarodó városképeket. Mögöttem édesanyja hangja mondta, mit látok éppen. Az útvonalak hasonlítottak egymásra. A végcél mindig ugyanaz volt. Kezdetben tágas pesti utakon mentünk, dübörgő villamosok mellett, aztán egy hídon a Duna fölött, a végén egy budai utcába jutottunk, mely az első volt a rakparton túl, és párhuzamosan haladt a folyóval. Édesanyja végig ezen az utcán, majd visszafelé még egyszer, és ezután indultunk haza. Néha, nem mindig, egyszer-kétszer találkozott egy emberrel véletlenül abban az utcában. A férfi egy nagy épületből jött ki, vagy az épület felé tartott éppen. Már messziről kalapot emelt, aztán mindig megálltunk egy-egy rövid beszélgetésre. Általában csodálkozással kezdtük, hogy így összeakadtunk. Na hát, mondtam én is, ahogy a nők. Majd rendszerint azt kérdezte a férfi, mint kiderült Laci volt a neve, hogy mi van, gyógyulok? Én azt mondtam erre, hogy igen és a búcsúzásig semmi többet, mert ezután édesanya érdeklődött, mi hír a férfi, Laci édesapjáról. Laci panaszkodott, hogy még mindig, már megint semmi hír az édesapjáról. Hiába kérdezősködött aznap is a nagy épületben, nem mondtak semmit. Aztán elköszöntünk egymástól. Ilyenkor a férfi kalapot emelt. Kezdi csókolom, mutató ujjával picit az orromra ütött, és elváltunk. Ezek után gyorsan gurultam a hídra, a pesti körutakra, onnan meg haza, ahol édesanyja ismét nagyanyánkra bízott. Az egyik séta édesanyával olyan volt, mint a másik. A nővérem szombati látogatásai szintén összekeveredtek, annyira hasonlítottak egymásra. Az időmúlását azon éreztem, ami változott. A gyógyulásomon és nagyapánk viselkedésén. Azt hallotta minden onnan, hogy nagyapánkkal baj van. Akik róla kezdtek beszélni, elmentek a közelemből. Bercit olyan régen láttam, hogy megkérdezte, mi van vele. Kiderült, hogy időközben meghalt. Gyógyítóim talán féltettek a hírtől, azért tudtam meg későn. Amikor a Sáncsegéd utolsó látogatásaira visszemlékeztem a szemét láttam meg hirtelen, egy villanást, ahogyan rám nézett egyszer. Néha bejött a piacról, de mindig nagyanyánk társaságában talált kompottal kínáltam, amit az egyik szomszédasszony hozott nekem. Inkább rágyújtanak. Nagyanyánk mondta, hogy le is ülhet. Neki kényelmesebb volt állni. Egy ideig kerülgette a dolgot, aztán kínos fordulattal hirtelen kezdett bele az arany emlegetésébe. Finoman akart viselkedni nagyanyánk előtt, célozgatva beszélni hozzám, ehelyett némi akadozás után indulatos lett. Nehogy elfelejtsd az aranyat, aminek az életedet köszönheted, mert sose lesz belőled ember! Halálával tartozom nagyapánknak, akinek épp most volna rám a legnagyobb szüksége. Mi baja neki? szólt közben nagyanyánk. Mindenem megvan. Inkább egy kicsit meg kéne húzni a magát, nem a botrány csinálni mindig, nagy képüsködni. Akkoriban sokszor hozták haza nagyapánkat részegen, véres fejjel. Berekedett. Mikor belépett a kocsmába, rögtön lehúzta a redőnyt, és azt kiáltotta, hogy addig onnan ki nem megy senki, míg nem iszik az egészségére, mindenkinek ő fizet. Inkább azt nézd meg, hogy milyen erős lett a gyerek, mondta Bercinek nagyanyánk, és ez utasítás volt, hogy a segény másról beszéljen most már. Berci azt mondta, örvend, hogy erősödöm, de nagyapánk többet, mást is elvárt tőlem. Kérdeztem, hogy mit tehetnék érte, mi a baj? Berci egy pillantást vetett nagyanyánkra, és töredezett válaszokat adott. Valami piacfelügyelő árt nagyapánknak, hogy az emberek széltolók meg mindenkit kinyírnak, aki férfi csak van a világon, mert aki férfi, az útban van nekik. Annyit értettem belőle, hogy nagyapánk férfi, ezért útban van. Mert manapság írtják azt, akinek saját munkája meg pénze van. Mert azt akarják, hogy ne legyen senkinek saját büszkesége, csak szolgáljon mindenki. És hogy a nők ezt nem veszik észre, mert a nőknek ez nem rossz. Ők nem is tudhatják, hogy mi ez. Sőt, ebben a nők a szövetségesei a piacfelügyelőknek meg az ellenőröknek. Mert a nőkkel jól lehet bánni, becsapni őket, és hogy a nőkből lesznek a legjobb ellenőrök. Rossz világ van megint, foglalta összeberci, és hozzátette. Brigantik ezek mind, brigantik. Erre nagyanyánk megkérdezte tőle, de már nevetve. Hát, te mi vagy, te híres, mi vagy te? Erre a nyomorék csak annyit morgott, hogy ha én azt tudnám, és elköszönt. A halál híre hallatán, hirtelen kényszer, sokkal tisztábban ismétlődött meg a pillantása bennem, nem úgy, ahogy utolsó látogatásakor mellesleg láttam. Akkor, amikor a kérdésre, hogy hát te mi vagy, azt válaszolta, hogy ha én azt tudnám, nem nagyanyánk felé fordult, hanem az ágy felé rám nézett ide, a szemembe, mintha az én véleményemre bízná magát, de kételkedve. Az odavetett, bizalmatlan és megbízó villanás után köszönt el, a vége felé már nem lehetett tudni pontosan, mit akar tőlem, hogy majd én döntsem el, mik voltak ők. A szemére emlékeztem leginkább az ágyban fekve, őrá gondolva. A vasárnapokat nagyon szerettem. A nővérem sötétedés előtt indult vissza a vízi városba. Eleinte gombai kísérte oda, aztán, mikor nagyapánknak ez az embere is eltűnt a csapatból, Anna Mari maga tette meg az utat a villamoson. Miután ő az iskolatáskájával és a heti zseppénzével távozott, kettesben maradtunk nagyanyánkkal. Nagyapánk a lóversenypályán töltötte a vasárnap délutánokat. Azután akár nyert, akár veszített, éjszakákig kocsmázott. Őt vártuk haza kettesben. Az egyik alkalommal még lámpát gyújtani is elfelejtettünk vasárnap este, annyira belemelegettünk a beszélgetésbe. Nagyon messzire jutottunk. Egy képig. Nagyanyánk óvatosan vezette el a beszélgetést a képig, mintha meggondolt tervet hajtana végre. Kérdésekkel kezdte. Emlékszem-e a napra, amikor kitört rajtam a diftéria? Mire emlékszem? Valami különös dolog történt velem? Vagy csak rosszul voltam? Milyen érzés volt elveszíteni az eszméletemet? Rossz érzés volt, mondtam erre. Nagyanyánk oda az ágyamhoz, mert eddig a nyitott konyhajtóból kérdezett. Leült. Na jó, hát persze, hogy rossz volt, de mi volt még a rosszon kívül? A rosszon kívül? Hát, sötét lett minden. De egy kicsit kiláttam a sötétségből még az elején. Láttam például vízivárosi nagypapát, ahogy odahajolt hozzám. Nagyanyánk felállt valamilyen ürügygel, talán vizet hozott, megitatott. Minden esetre megszakította a beszélgetést. Aztán megint kezdte. Hogy talán nem kérdezz jól, és ezt nem is lehet elmondani, de próbáljam meg. Mit? Mit próbáljak meg? Várjak csak, majd ő segít. Szóval bejöttem ide a szobába, és elájultam a tükörnél és lassan nagyanyánk segítségével az ő közbevetett kérdései szerint haladva összeállítottam valamit, hogy milyen is volt az, amikor én a minden testnek útján haladtam. Gyerekszavakkal idéztem fel neki a sodródást, a surrogó zajtól kísért sötétséget. Ő feszülten figyelt, közben egyre mélyült a homály a szobánkban, az ablak már az udvart mutatta világosabbnak. Képet láttam-e? Valami képet? Először nem emlékeztem. Képet? De nagyanyánk nem engedett másról beszélni. A kórház felé tartó autóról sem, amiben ő az ölében tartott engem, és hozzám hajolva nevemet mondogatta. A végén, kérdezte. A végén vagy az elején az egésznek nem láttál egy képet? Egy olyan nagy képet? Nem értél el odáig? Aztán eszembe jutott, hogy egy hullámos redőnyű sarokház kísért el egy ideig. Egy kép, ami talán nincs is a világon, csak nekem mutatkozott kitartóan, míg a sötétség rám nem tört a tükörnél. Mondtam neki, hogy ez tényleg egy kép volt. De ő nem azt kereste bennem. Mit akarsz, nagymama? Nem tudom, hogy mit akarsz. Erre, hogy értsem, elmondta, mi történt vele az életében előfordult két háború közül az egyikben. Egyszer, amikor édesanyja külföldön volt. A várost ostromolták, én pedig még a világon se voltam. A harcok idején egy alkalommal ő egyedül volt a lakásban. Nagyapánk Anna Marival a szomszédház pincéjében húzódott meg, mert az volt az óvóhely a környéken. Nagyanyánk hazaszaladt onnan valamiért, és egyszer csak részek katonák jöttek be a lakásba, hogy kirabolják. Ő ellenkezett velük, és valahogy rosszul csinálta ezt, mert annyira feldühítette a katonákat, hogy kisvártatva kirángatták őt az udvarra, és a falhoz lökték, fenyegették, hogy lelővik. Ő valahogy nem hitte el ezt, és tovább ingerelt a részegeket, mert nem tudott félni éppen, maga sem tudta, mi meg, hogy így elvesztette az eszét. Aztán egyszer elhitte. Támadt egy rövid idő, három-négy szívdobbanásnyi csak, amikor is nagyanyánk ráébredt, hogy most már megteszik vele. A következő pillanatban lelövik. Valahogy úgy szegeződtek rá a fegyverek, úgy változtak át az arcok, meg hát nagyanyánk életében annyiszor szállták meg a várost különböző zászlók alatt katonák, annyiszor függött egy-egy mozdulattól a lakosok élete, hogy nagyanyánk megtanulhatta, mikor jön el a végső szempillantás. Szóval hirtelen megérezte, hogy neki vége. Ezek biztosan meg fogják ölni őt. Aztán jött egy tiszt. Először csak a hangja hallatszott, majd ott termett testi valójában is egy pisztolyjal, és üvöltözve, pofoszkodva megmentette nagyanyánkat. De nem ez a fontos. A fontos az a nagyon rövid idő, amikor a halálát érezte. A falnál állt. Néhány szívdobbanás elteltéig várta a lövést a formáknak világától elszakadva, és egy nagy erejű képet látott magában megjelenni. Azt keresi azóta is, hogy mi volt ez a kép. Úgy tudná azt elmondani nekem itt mostan, hogy rajta volt egyszerre minden, amit addig ő látott életében. Egyszerre látta az egész életét. Először így beszélt a képről. Aztán próbált másként, de egyetlen szavával sem volt kimondottan elégedett. Újra és újra fogalmazott a sötétben, és én, bár nem láthattam az arcát, a hangjából arra következtettem, a homályba bámul mereven, onnan hívja a beszédével, hát ha megjelenik megint, az a mindenek fölötti dolog. A végén már suttogva hadart, én mégsem ijedtem meg ettől a szellemidézéstől, sőt, nekem rémleni kezdett valami. Mert segíteni akartam? Vagy elhitette velem, hogy kell lenni egy ilyennek? Vagy tényleg megtörtént velem is az a kép, amíg a kórházban feküdtem az élőktől elkülönítve? Közbeszóltam, igen, igen, igen, ő pedig azonnal elhallgatott. Mondtam neki, hogy dereng valami, csak azt nem tudom, mikor is volt. Az biztos, hogy velem nem úgy történt, ahogyan ő vele. Én nem egy falnál álltam fényes nappal fegyverek előtt, és nem néhány szívverésnyi ideig tartott, hanem talán sokáig láttam. Esetleg, mikor a hullaházban feküdtem kiterítve, akkor magasodott elém, és sokáig mutatta magát. Nagyanyák helyesbitett. Nem hiszi, hogy az az ember, aki megláthatja ezt a képet, tudná, mennyi ideig nézi. Az az egész nem kapcsolatos az idővel. Az mindegy ennek a képnek, hogy milyen hosszú ideig tart. Nem is tart semeddig, csak van. Aztán felállt a székből, az ágyam szélére ült, közel hajolt az arcomhoz, hogy lásson. Lassan beszélt. Szavanként éreztem a leheletét. Őt falhoz állították, megemelték a fegyvereket, érezte, hogy most. Akkor változott át minden. Hát én? Tudom-e, hogy mikor lett más minden? Mi előzte meg azt a képet, ha csak ugyan láttam? Kezdtem sorba állítani az eseményeket. Először megzavarodott a látásom az udvaron, amikor a lakásunk felé tartottam. Egy saroképületet kellett látnom magam előtt, nem az udvart, amely valójában ott volt. Az a képzelgés, mondta ő. Lázálom, hamis. Jó. Aztán be a lakásba. Anna Mari játszott velem, nekem panaszkodni sem volt erőm. Később a tükörhöz álltam, és élénk szép színek borították el a testemet. Na, az is a betegség csalása. Folytattam. Ezután a földre estem. Sötétség támadt, de valahogy kiláttam belőle. A zajok távoliak voltak. Távolodtam. Vízivárosi nagypapa, aki odahajolt hozzám, ismeretlenné változott. Valakivé, aztán nagyon besötétedett. Surrogó zajjal sodróttam. Míg ezeket mondtam, nagyanyánk mellén feküdt az ágyra. A kezemet fogta, mindketten felfelé néztünk a homályos levegőbe. Hol mentél? Sötét folyosóban? Völgyben? kérdezte, és én nem tudtam határozottan válaszolni. Sötétségben. És nem volt irány. Majd egyszer csak valami kitérő, és mintha az autóra emlékeznék. Valahol itt tartottam éppen, amikor erősen szaporán megkopogtatták a szobák ablakát, és egy izgatott női hang bekiabált az udvarról. Katinéni, tessék gyorsan jönni, a Sanyibácsi bácsi verekszik a kocsmában, és kihívták a rendőröket, nagyon részeg. Nagyanyám felült hirtelen. – Mész innen, mit kiabálsz? Egy férfi hang is beszólt, de az már halkabb volt. – A Nándi mondta, hogy szóljunk a Kati néninek. Te vagy, az szólt ki nagyanyánk az ágyról. Ültess fel a kocsira és hozd haza, ne így csináljátok a botrányt nekem. Hallatszott, hogy elmennek. A ház is nyugtalan lett egy kicsit. Ajtót nyitogattak, folytott értesüléseket váltottak a lakók. Nagyanyánk pedig visszadőlt mellém. Kisvártatva szólalt meg. Aztán az autóban megint sötét lett? A hangja azonnal visszatérített oda, suttogott. Suttogtam én is, igen, sötét lett, és én nem tudtam magamról, csak valakiről, aki sodródik. És akkor láttam meg a képet? Nem tudom, suttogtam. Nem lehet azt tudni, hogy mi miután volt. Valameddig sötétben voltam, aztán a sötétjárat végében hirtelen fénybe kerültem. Akkor mégis van sorrend, sukta ő, ha a sötétség után lett fényesség. Nem tudtam, hogyan mondjam el neki, mert nem volt a sorrend, mert én a sötét sodródásból úgy érkeztem a fénybe, hogy nem tudtam, mióta vagyok ott. Amikor odaérkeztem, már régen ott voltam. A változások, a különbségek hátulról kerítettek be egy lobbanással. Mindegyik egy nagyobb összefüggés mögül tűnt elő, és ettől megszűntek az irányok is, a sorrend is. Semmi sem következett, hanem minden egyszerre lett. Ezt próbáltam az értésére adni nagyanyámnak. – Ez az – súgta ő – erről beszéltem én is. Egyszerre volt az a kép nekem is, és minden belefért, minden a világon, egyszer csak. Töredezett szavakból próbáltuk érteni egymást, nem csoda, hiszen töredékekre emlékeztünk mind a ketten, mert az emlékezetünket nem tudtuk megszabadítani az egymás utániságtól. Csak úgy tudtunk eljutni a nagyképig, hogy sorrendet tartottunk. Folytattam a sugdosást, egyszer csak ott volt a sötétség után az a kép. Ész nélküli nyíltsággal lobbant körém, és itt elfogytak a szavaim. Nagyanyánk megszorította a kezemet. Mit tudsz még mondani róla? Mondj te valamit a tiédről, akkor talán eszembe jut. Mégis én próbálkoztam, mert ő hallgatott a sötét szobában mellettem, hogy mi volt ott. Minden ember egyszerre, akit valaha is láttam. A szomszédok a házból, az ismerős gyerekek, édesanyja. De hát micsoda mulatságos elnevezések ezek már is. Halkan kinevettem a szavaimat, az emberek nevét. És még… Már csüggedni kezdtünk. Járművek is voltak ott, meg a dolgok belseje. Események játszódtak le időtlenül egyszerre, és nagyvonalú aprólékossággal minden áthangolódott. Szabályát veszítette, és új jelentéseit nem érteni kellett, hanem lenyűgözve elfogadni az egész végleges rendszert. Tehát életemnek összes helyszíne és személye létezik együtt és egyszerre valahol, talán bennem, és akkor bennünk hatalmas képességek lappanganak, amelyek végső helyzetben törnek elő. De most miért erőlködünk hiába az ágyon mi ketten? Miért nem tudjuk ide idézni? Képtelenek vagyunk, miközben élünk. Az emlékezetünk tökéletes megőrző, de hozzá folyamodni a birtokosa csak alacsonyról és találgatva tud egy homályos szobában keresgélve a szavakat, egy másik emlékezett tulajdonossal együtt megidézze a hatalmas lappangó erőt. Nagyanyánknak más volt a véleménye. Ő azt állította, hogy a kép nem belőlünk bújt elő, hanem megvolt és megvan valahol, és nem bennünk elraktározódva. Inkább gazdátlanul úszkál, és adott pillanatban ránkeresztik, A szemünk elé bocsátják, és az sem igaz mondotta, hogy csak az életünk dolgai vannak abban a képben. Látott ő mást is, mikor fegyvert fogtak rá a katonák. Az egész mindenséget, azt mondta, az egeket. És mi oda fogunk elmenni, ha meghalunk? kérdeztem. Mi ott vagyunk, mondotta ő, ott vagyunk, csak nem látjuk. Abban a pillanatban elhittem neki. Elragadott a gondolat, hogy minden másképpen van, nem úgy, mint az én tudomásomban. És talán egyszer képes leszek egyszerre együtt látni mindent, ha megjavulok. Most még tévedésben élek, de valaki majd megmutatja nekem. Közeledő lábak dobogtak az udvaron. Kopogtatás, megint a hangok kívülről. Sürgető híreket hoztak nagyapánkról, hogy a lovas kocsiján száguldozik, leesett, a lovat veri. Tessék beszélni vele, mert nem lehet vele beszélni. Miketten nem figyeltünk oda. Egymás felé fordulva suttogtunk. Nagyanyánk a fülemhez hajolt, hogy a lármában is értsem. Úgy mondta, hogy próbálkozzunk másként. A részletek idézgetésével csak elveszítjük a keresett dolgok jellegét. Inkább mondjuk meg valahogy együtt, milyen is volt az a kép. Milyen volt? Szinte találomra mondtuk egymásnak a szavakat, amelyikünkben fölmerült valami, az a másik fülébe lehelte, miközben a kintiek zavarosan kiáltoztak. Olyas féléket suttogtunk, hogy nem lehet gyönyörködni a képben. Nem. Nem volt szép. Nem szép volt. Inkább megdöbbentő. Megdöbbentő értelmű. Azután még csúfondáros is. Talán attól volt csúfondáros, hogy az idővel olyan lekezelő szabadsággal bánt. Mi, a szemlélői, nevetségesen korlátoltak lettünk a villanásban, amikor az időtlenségből odavetettek nekünk valamicskét, amit talán sejtünk homályosan, öntudatlanul, de így kezelni sose tudnánk, az már biztos. És mellékesen bukkant fel a kép, mint egy mellékesen a szemünkre vetve. Nagyanyánk így fejezte ki mindezt. Éreztem akkor, hogy semmi vagyok. Én pedig hirtelen rátaláltam egy másik szóra. Felkaptam a párnáról a fejem, hogy izgatottan odasúgjam. Szigorú volt. Ott szigorúság volt. Igen, szigorú kép volt, de sehol semmi fenyegetés vagy izgalom. Csak minden világosan működött, kizárva az érdeket, félelmet, elfogultságot és tévedést. A hírnökök pedig azt hitték, hogy se vagyunk, elhagytuk a lakást, ezért visszafutottak az utcára. Mi beszélgettünk a képről még egy ideig, csak hogy egyre hosszabb szünetekkel. Rájöttünk, hogy elfogyasztottuk a szavainkat. Méghozzá abból jöttünk rá, hogy mindig tudtunk új szavakat találni, és beláttuk, hogy most már csak újabbakhoz érhetünk el, és így fogyott el a bőségben az, amiről nagyanyánk olyan hosszú előkészület után beszélni akart velem. Ezzel várt haza a kórházból, hogy talán velem együtt megtudja, mi történt vele akkor, abban a meghatározhatatlan időben, amikor a falhoz állították a katonák. Én sem mertem szólni. Úgy voltunk egy darabig. És vele együtt könnyebbültem meg, mikor megint futó léptek hallatszottak az udvaron, verték az ablakunkat. – Kati néni! A Sanyi bácsi agyonveri a babát! Nagyanyák felugrott, mintha most értené meg, mi történik. Kiabált is, hogy megy már, megy! De én tudtam, hogy a kettőnk hallgatását szakítja meg olyan hevesen, az elől fut ki a lakásból a kinti lábdobogásba, lármába. Mert már a házunk lakói is a kapu felé rohantak. Én akkor léptem ki az ágyból, amikor csend lett. Pizsamában mezitlább hagytam el a sötét szobát. Lassú lépésekkel tapogattam az utat, míg a konyhán átkeltem. Nagyanyánk tárva hagyta az ajtót, és túl a küszöbön tiszta, hideg, őszi éjszaka fogadott. Feketén magasodott az égig a szomszédos bérház hajó alakja. Nagy telihold állt a tetején, pazar fényéből még mélyebbre, az udvarunkra is lejutott annyi, hogy én hunyorogjak a sugárzásban. Talpamat perzselte az össze fagyos kövezet. Futhattam volna, mert ujjongva éreztem, hogy egészséges vagyok. De csak reszketve léptem árnyékról árnyékra, közben föl-fölnéztem izgalmamban az égre, ahol távol tartózkodtak és kicsinyek voltak a csillagok. Eltágultak a telihold túlerejétől. Kiváltságos érzés volt ismét az udvaron lenni. Mindenem engedelmeskedett. Csattogást hallottam a nyitott kapun túlról, nyerítést, zörgést. Nagyapánk agyonverte a babát. Erről aztán sokat beszéltek nekem, de én inkább a kapuig vezető útra emlékszem, amikor vadul örültem a lábaimnak, a két engedelmes botnak és a szomszédos fekete bérháztól inneni égbolt látványának. Igaz, ki is nézte, a kapu fölött csupasz villanykörte lógott, alatta emberek álltak háttal nekem, egymáshoz szorult hátak, fejek sora, mögülük, mintha víz alól rugaszkodna levegőért, egyszer vagy kétszer fejét rángatva, sörényét rázva fellobogott nagyapánk lova, majd visszaesett az emberi függöny mögé. És a háttaláló sorból az egyik, egy asszony a szomszédjaink közül, hirtelen megfordult, és szaladni kezdett felém. Gondoltam, felkap és visszavisz, de ő elsietett mellettem. Közben a kezével hátrafelé csapkodott a levegőbe, hessegette magától a látványt, a ló ismét hánykolódva felbukkanó fejét, a vad szemet és a röpködő sörényt. Míg az asszony az udvar mélyére futott, fejét csóválva magyogott, na ez már tényleg, na ez már, aztán tényleg... Nem ő, valaki más kapott fel, és vitt vissza aztán. És vasárnap történt az is, csak hogy délelőtt, hogy elvittek abból a lakásból. Édesanyja jött értem egy szőke férfival. A férfi bemutatkozott Anna Marinak, amint belépett a konyhába. Laci bácsi vagyok. Nekem csak köszönt, szervusz. Nagyanyánknak kezi csókolom. Nagyanyánk nem köszönt vissza, ebédet főzött. Édesanya a szobába irányította Laci bácsit. A nővérem intett nekem, és kiszaladt az udvarra. – Kimehetek az udvarra? – kérdeztem nagyanyánkat. – Nekem engedét kellett kérni, mert én itt lakom, míg Anna Mari szerint járt ki és be. Ő a vízivárosban viselkedett rendesen, nálunk látogató volt. Kimehetsz, mondta nagyanyánk, és tésztát öntött a gőzölgő vízbe. Majd szólok, ha kész lesz az ebéd. Nagyapánk nem volt sehol, pedig a vasárnap délelőttöket az ágyban heverve töltötte rendszerint. Ezek most elvisznek téged, mondta nekem Anna-Maria az udvaron. Hova? kérdeztem. Magukhoz. Iskolába. Holnap kezdődik az iskola. Ez lesz az apád. Ez a Laci bácsi. városi nagypapa mondta, hogy megesküdtek édesanyával. Ismered ezt a Laci bácsit? Mondtam neki, hogy igen, rémlik. Mikor még nem tudtam járni, a gyógyulásom idején, néha babakocsiban ülve gurultam át egy hídon, mögöttem édesanya beszélt. És egy budai utcán, a Duna közelében találkozgattunk ezzel az emberrel. Édesanya mindannyiszor azt kérdezte tőle, mi van az édesapjával, Laci? Mert ez az ember az édesapját kereste ott egy nagy épületben mindig. Egyszer be is mentünk vele az épület udvarára. Ott egy kis ablaknál álltak sorban az érdeklődők, az olyanok, mint Laci bácsi. Sorra mondták a neveket, hogy kik iránt érdeklődnek. Az ablakból egy hang szólt ki, mindegyiknek megmondta, mi van azzal, akit megneveztek. Általában azt mondta, semmi. Laci bácsinak is ezt mondta a hang, mikor vele voltunk az udvaron a nagy épületben. Aztán megint arra sétáltunk édesanyával, aztán megint. Laci bácsi kalapot emelt nekük, mikor találkoztunk, és búcsúzáskor is. Egyszer szintén kalapot emelt, mikor találkoztunk, de nem tette vissza a fejére, csak fogta a karimájánál mindkét kezével a melle előtt. És a kérdésre, hogy mi van az édesapjával, azt felelte, hogy most már tudja. Most mondták meg neki végre, hogy fölakasztották. Az imént szóltak neki, hogy kém volt az édesapja, ezért kötél általi halála lett egy évvel ezelőtt. Ezután Laci bácsi fedetlen fejjel, kalapját a melle előtt tartva elment. Édesanyja pedig eltolt onnan engem. Már a hídnál jártunk megint, mikor megkérdeztem, mi van az ott álló szobor talapzatára írva? Mert a hídnál egy vicsorító oroszlánt láttam bronzból. Édesanyja elolvasta az aranybetűket. Zsemis! Azt mondta, nem tudja, mit jelent. Éreztem, hogy nem mond igazat. Ezért azt már nem kérdeztem, mi az, hogy kém. Mástól és máskor érdeklődtem. Akkor te. Akasztott ember fiának a fia leszel, mondta Anna-Mari. Nem félsz? Mondtam neki, hogy nem, és nem hazudtam. Nem féltem senkitől és semmitől. Így vittek el még aznap ebéd után. Nagyapánk nem volt jelen.